اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل ایلیه نو دا آیات کے تسلید تا او تشجیع دا تیزی دا بدعوات باننی. صدر اللہ دینو رسوہ یا ایوہ الرسول وی پیغمبرہ بلغتو رسوہ ما اعطولو انزلہ علیکا چنازلول شتاتا مر ربکاد جانب در افستانا و ا ا ل م ت ف ع ل او ک چ ر ت ا د ا گ ا ر ن ک ف م ا ب ل ل ا ت ر س د ا ل ل ا د ا او ن ب ی ل ص ل ا ت و س ل د ع م ت س ہ ی او د ح ج ت و ال و نبی علیہ السلام صحابه په دې باندې گواکړی الله هلبلغتو ایما د الله دین آغا و او رسول صحابه او د صحابه باندې په دې چې ما د الله دین رسول او فل یو بل شهيد الغايبه او پتاڅو کې چې کم حاضرین دي نو د غایبینو ته ورسیږي له ت حالله کچې تا د کارونهکو په معبللهطررسله ته نو تاره سو پی غام د الله والله الله تاالله چې د یاسیموقع حفاظت پسته کوې مننناې د خلکو نو تبل کې د خلکو نه یارهغ ن بس دله او دې نه مخکې ددي ای یاد نزول نه مخکې نهبي سلام ته فره کې صحبه او جکلا ده آیات الله نازل کو نبی علیہ الصلات والسلام دبره حفاظت د مال لواغستا او صحابه او نبی علیہ السلام اگر صدق والله الله تعالی چې د یاسم کاه حفاظت بستا کی من الناس د خلقنا ان الله یقینا الله تعالی لا يهدي هدايه د ک قوم الكافرین کوم کافران ہوتا چکل اغی که د هدایت تلبنی نو اللہو ده نه کوي نقل قل اوا یا پیان برایان اہل الكتاب لستم علا شئین اے اہل کتاب لستم نیتاسو علا شئین علا شئین علا دین معتبرین پیو دین معتبر وانی زکر دا ای اغا غیر مقبولو زکه غي غلط کړو ټول لیکلي پکې کړو محرب کړو نو غیر مقبول دین باندې کې دل دم اغه گویا کدا سې دي چې په دین باندې انسان نه چې کله اسلام راغې نو ما يه غیر الاسلام دین فلن يقبل منه اې ک په دین باندې ول نو اور هو دین غي ګډبډ کړو اولدار چې دغه دین بیا د اسلام راتلو سره غیر مقبول <سؤال> شه نو دي ته وایي چې تاسو په یو دین موثبر باندې نه لس دوم نه تاسو علاش په یو دین موثبر باندې حتی تر دې پورې توکي متاورات او الانجیلا توکي مو چې تاسو برابر کئ نهخ کئ التاورات والانجیلا تورات وانجیلا بل عمل کامل سره په عمل سره برابر کئ حتا توقیم تر دې جتا زبرابر کې تورات او انجیل تورات او انجیل را عامل او هغه قران لرا انزل الیکم جنازل ول شی تاسو ته د جانب دروستا سنا و... باندې ایمان را او صحیح تورات او انجیل باندې ایمان هغه کې په نبی صلی الله و سلام او قرآن باندې ایمان موجود او دی هغه محرف کړو ځکه د نبی صلی الله علیه و سلم او د اسلام د حقانیت د خالقولو نه هغه کې د ځان لیکل کړو د نبی له سلام صفات بدل کړو نو هغه محرف کړو دا هغه نیغول دادي دا هغه دا برابرول د ادي تورات او د انجیل اقامت داله چې دی نبی له سلام باندې ایمان وروړي ادینی اسلامي قبول کړو دا مطلب نشو تاسو انجیل او تورات باندې ایمان راړي د زمانه کې نو بس دا براده خبره مقصود نه ده مقصود دا غو چې تاسو هغه برابر کې او دا هغه برابرول ده چې پخغه کې په نبی اسلام باندې ایمان همشته او په نبی اسلام ایمان نړۍ والله یا زیدن نه او خااممه خاص خا سیواقع کرن هغه ډلو له من هم د دو نه معقرآ انزی لا ی که میرف چې نازلکی شوي د تاات د جانب در افستانه نوسیواقع هغه ډیرو دد ل را توغیانن وهکو فران او کفرهډیر خلک د تاته کمقرآ نزیلو شو نو ا هغه د پااره کوفر او سر کشي سی او سرکشی ولی دا سیوا که چې سمر اغیی کرایتون رازی اغیی پی کفر که اینو دا اغیی کفر سیوا که ای سرکشی که ای نا ای سرکشی اغا سیوا که گی دا مثال خو د باران نه چې کفر پی کئی نو جهانم تا او چې کبله نو جهانم ته برسی بارانی په پاک زیرازی نا گل بانی رازی خوش بویی سیوا که دیران بانی بد قران کې خپل سنوکس نشته دا کفر جددی سیوا کوي نو د د عمل د وجه سیوا کی کوڅو کې دلته خلک ولاو پر مایل چې قران ولا کفر سیوا کوي ډیرو خلک راو هغه د عمل د د د وجه قران کې خپل سنوکس نشته نوکس ډیران کې قران نشته نوکس دی ګره چې قران نه منینو سرکښو کفر سیوا کوي ولا يزيدن دو نو خام خاسوا کای کثیرن منه مغدرو دویلرا سیوا کای شیم سیوا کای ما قران انزله الیک من ربک چ نازل شوه د تا د جانب درفستانه نو سیوا کای دیلرا طغیانن سرکشی و کفرن او کفر یزیدن د پر کثیرن مفعول اول کفرن مفعول او ما انزله الیک ادا فاعل نو س خفغانمه کوه پریشانانیمه کو کامل کاریقوم کا فربانې نو تسللی د بییر سرسلامله ف ساته مخ کېږ کامل کا فرریه فقوم کا فررانبانې دا نه د دا دعوت نه د دا دعوت دا ورکه او سره د دعوتدي دا دی کاافران د او نه کی نه پهې تهځانغ ورفسی ترغیب دے ایمان طرف تا ان الذین آمنوا جمان راول رہے انبیاء پٹھول عقاید ولذین ها وَا دو چیہودیان دی وسبعون او آتش پرستاں بازی و دین آتش پرست مرادی بازی و د د پرست عبادت کون کی مرادی بازی زبور والے خلق مراد دی وسوابین او سابینو ونسوار او ایسانو نو پدی کې ټولو ټول هر څا هر څوک چې دې پدی کې من اغ سوک امنه چې مان را له بالله الله تعالی باندې ول يوم الاخر او پر ذخیره باندې نو ذکر دې او کو مراد ټوله قائد مراد دي طرف ایمان بالله او ایمان بالاخره او دا دیم اسکی طول عقاید مراد دی نانور عقایدی میں اختیار کرو و عامل سوالی حنو عملی او کنیک پلا رب دی باندی و هم یحزنونا و نبوی غم جنشی لقد اخذنا میثا کا بنی اسرائیلا تاکیسر اللہ ویمونگا استیوا میثا کا بنی اسرائیلا محکم وعدد بنی اسرائیلونا بالتوحيد والشرائع كلها الله په توحید باندې په ټول احکاماتو باندې مضبوطه واده الله پیدا کومي تورو مجد کړو وي دا ری عمل کوي خذو ما تنکم بقوت و اسمعو مونږ چې سشیدر کو دا په قوت د عمل سره ونيسه و ارسلنا اليهم اللايم لکه لغه تار رسولان ډیر پیغمبرانو نو سو کومه سلور زرا كلله ماجا هم هر کله چې راغدي تا رسولون یو پامبر بېما پاغه کا مع تو سره لا توا انفس هم چې نه به خوغو نفسنو دد فریکم من هم من همروبه فریکن یوه ډلې پامبرونونه نسبت د درروبه او کوغتا فرکن و فریکن آخره من هم یو بل <سؤال> ډلدي پامبروننای تلوونهدي به قلوله. ولاد دی تولی کاله کزه کريال السلام يحيى عليه السلام عيسى عليه السلام پسیم کوشش کلو نبي عليه السلام پسیم کلو دی يهوديان او حسب عدي گمان کړه او الله تکو نه فتنه دا چنه وي دا چنه براضي بیا فتنه عذاب نو فهم الله تعالى فرمایي فامودي علاند شل د حق دلی دونا و کان شل د حق د اوری ثم تاب الله عليهم يا ذو وجود رحمتك الله تعالى بطيو ني ایمان رل بي ثم تاب الله ويرحمت الله وفس عالم پدي باندې ثم عمو يا ذو غرتي علاند د حق او کان شل د اوري د حقنا کثیر من هم اغزیاد دینا واللہو اللہ تلاجد بصیر لی دنکده بیما پا سبان یعملو ناجدی عمل کی ورپسی بیان دعا کائی دو دی خصوصا د کفریہ عقایدو چې داګې د جندی کافر دي لا کات کفره الذین تاکید سره کفر کړی دا کسانو قالو چې غویلی دي ان الله یقینا الله تلاهو المسيه ابن مریم والمسیح هم هغه مسیح ته الله کده هغه ام مسیح دی بل څوک دی ابن مریم د مریم دی نو ده سر دي ان الله المسيه لا غیر الله کده دا ایسا د بل سوک نه دی ان الله کن الله تله هو مسیح اوسا د چې ز د م هم د بل سک نه دی کفر و کوفر ک چې سا خدا وي حالان کې وجه د کوفر الله به لوم ووجه لومبه ووج وقالل مسی هو ویل ثال اسلام یا بنی اسرائ ایلو بنی او بدل الله بعد دا الله کې؟ نو کار خدای نوغه به دې زما عبادت وکه زموږه د کفر ربي و ربکم چې پالون کې زم ما دی او فالون کې ستاسو دی نو کیسه خدای نوغه به چې پالون کې زما اغه زمام پالون کې دي او پالون کې دي او دره موجد کفر انه من یشرک بالله انه یقین الناسو کو انه شان داده مایوش رغب بالله اچ شرک, اللہ شرک اللہ اللہ تلا ده ده کو الله تعالی باندې نو تاسو شرک او ما الله سره شرک وای فقدا حرم الله عليه الجناته تا کی ز حرام کړی ته الله تعالی عليه پاغ باندې الجناته جنتو و مأوا هو النار اوزد ور دد دوردې و او نه بيد پر ظلم کون کو د مشرکانو مال ظواالمی نه ومال نووش ک نه من ان سوارڅوکیم دایانو ورربې بلاک د د کفر د ایسایاننو لقد د کفره الله دینا ته کیک سره کوفر کړ دی کسانو قاللو چې غویللی دي ا دا پایې نستورېفر کوه نستوریا کالو چېغویللی دي ان الله ی ک الله تالهثصلله سام د ترو دی ذريم خدا د دريونه دی يو عي صاد يو يمر دا او یو الله تعالی ده حالانکه د وجه وج رکوفر بیا نه وا ما من الہن الله پرما نشترس يو مستحق او حقدار د دا بندګي وا ما من الہن نشتره حقدار د دا بندګي الا الہ واحد مگر حقدار د دا بندګي يو ده الہ من معلوه معلوم په معنا مستحق د عبادت او حقدار د بندګې و دا ما من الوه النشت دا مستحق د بندګې الا الوه واحد مگر مستحق د بندګې یو دی د ته لیکي چې الله تعالی دی وا ان لم ينته کچر دی من انشوا عما دا غلطو کیدون یقولون جدي وای هي سات خدای وای یو خدای اندري ګني لا مستتن اللهنا نوخ مخ بهور اوبرهسیږیا کسانته کفرو چې کفرې کړړ دی من هم د دوی نه عذا بن علی معذااب دردنا کووررفې ترغب د تووبته افلا تووبونهديولې تووب نهباسي ال الله الله تلاته یست غفرونه هو اوې بخ نه غ وړ الله تعلانا والله الله تلا ورب سے حقیقت دی سا بیان نہیں عورت کی ودیوانے مل مسیح ابن مریم مل مسیح ند مسیح مسیح عیسی جزوے مریم دے الا رسول مگر پیغمبر دے رسول لا رب و معبود نہ رب د و قدخلت تاکیخ زرا ترشوی دی من قبله وړاندې ددنا الرسول و پیغمبرانو نو اغم پیغمبرانو ما کانو متصرفین ولا آلحین اغم متصرفین او آلحنو ما کانو متصرفین ولا آلحة شکم مخی ترشوی دی اغم متصرفان نو کون کی نو کون کی نو کون کی اللہ او نا آلحو مریم و تولی که علیه السلام صدیقتن دیر ریشتینی و نو صدیقتن فیل کولی و العمل فخبره کم صدیقه و عمله کم صدیقه و نو پتاوله گی دمور داده دا پیغمبره نو زنانو که اللہ طلب پیغمبره نارا لگلی زکانلا چه پیغمبره نارا لگی نو پا اکمل و سینفین که را لگی و اکمل و سینفین اغسری دی خزینه نو پا خزو که پیغمبره نه لگلی او البته کامل خزوه الله پر میل صدیقه و صدیقه فلکولی و عمل صداقت کلی دار چه عقایدی صحیح خبری صحیح صداقت عملی دار عملی برابری و امه مورده صدیقتن ولیوا کان عدا دواळा مورزه یا کلانتوا ام چ خور به خوراک لرا خوراک به خورسک چ خوراک ته محتاج دی نا خدای نشی که زکا آو اتو تا مختاج دی. خوراک با دا گیردی نو باسی. نگورا دا کبیح سپت دی. اختیاجم کبیح دی. او دابل بل اخراجم کبیح سپت او ایم مختاج اگر خدای نشی که دی. خدای اگر دی چیدنو روحاجتون برابر ای پا خپل مختاج نی. کانا او دا دوالا یا کلانت واما چه خورا بی لرا. انظر الله یکورا سوچکا که فنبیینو لهم ال آیاتی سنگ بیانو منگ دیتا ال آیاتی دلائلو لرا سم منظور بیا سوچکا انہا یقفکونا عنی الحقی انہا یقفکونا دی سنگ اڑولیشی عنی الحقی دا حقنا سرددین اچی دلائلو لوری قولو آیا پیام برا اتاب دون من دون اللہ نپی دی شرکتا اولو ایفی امبراء تعبدون من دون اللہی اتاصیب عدد کبی من دون اللہی ماسی وعدال لانا مادا اغسیزنو لا یملیک لکم ضرر ولا نفع ای خلکونام اکل ختم شوید د مدرسی فاکی ترجمہ کی گئی وفاستی سیوانو دل تعلق بان ککن نشته قولوا اي پیامبرا تعبدون من دون الله اتس عبادت کوي ما سی و الله نه ما د اغس زنو لا يملك لكم ضررا چغت مالک ان ديست اوس د پاره دفع ضرر د zarar د دفع کولو ولا نفعا ولا جلبا نفعنا او نه نه پېدو ور کولو لا دفع ضر ولا جلب نفع نه دا ری عبادت کوي مختاج خپل محتاج دي سب خپل محتاج دي عليه السلام مور خپل محتاج ده اغه zarar نشي د په کولې د ځان نه مرد نشي د په کولې نه چاته نه پر کولې شینداسو زونه عبادت کوي والله هو الله تعالی چې هو السمیع موریدو کده الع السمیع موریدو کده العلیم او معقو ده قلوا یا اهل الكتاب اهلی کتابو احلی کتاب الموجودین دی نبی علیہ السلام زمانه ایت خطاب دی لا تعلو فی دینکم تاس غلو مکوی تجاوز مکوی دا حد نا فی دینکم پدین قبل کے غیر الحق بر برناحکا دا حد نا تجاوز علو تجاوز عن الحد چیسا علیہ السلام دا خدا مرتبی توجد کی دا او ہے نا اودانور کتاب یہودیان نذید پیغمبره د مرتبین راکتکی ابن زانیه وی بی. وته د زناکار زوی ده غلو دا علو پکتمر تک فقط جانب کی یا ببره جانب کی دا مضمون ده. لا تغلو <تصفح> تاس او لو تجاوز مکوی په دین کوم په دین خلق غیر الحق برنه حقا ولا تتبعو تاس تبداري مکوی احوا قوم خواہشات داس قوم اے اصله پکم تاسو د مشرانو چې کوم گمراشي وي د غلطي کې دي جوړې کړي چې ساه خدای دی دا غي تابیداری مکوي ولا تتبو تاسو ته تابیداری مکوه اهوا قوم د خوایشاتو د داسکم قدل لو تهګیک سره چې گمراشي وي د من قبل وړاندې ق دولو چې ګومه شوي دي من قبل لوړاند د د دی نه اولو او ګمه کړي دي که سیررن ډیررو خلکو لره وررضلو او پپله ګومه شوي دي ان سوه سیل دلارې برابر نه نو په خپله خته او بل خ که د خلکو پهځ تاسو به مور خط کې بلکې د ملتې حق اتباو کې چې کم د نوبیلی سات دوسلام دیین دی. اګه دیني حق دی په دې زمانہ کې داګه اتباع کې بس داګه فوري دی واړه